Все ж одні так бідували, а другі давали таку добру отсич харцезякам. Інші догадались викидати із возів одежу, знімали з себе жупани лудани, блаватаси, єдамашки, де кидали під ноги запорожцям, аби їх неситу заздріть зупинити. А запорожець підхопить, ткне під себе, да знов на Е, добрі люди, кричать інші селянам. Що, мов тороплені овечки блукають по полю. Рятуйте нас, а той вам те буде! То люди й оступлять, і оступлять кругом віз, бо вже знали, що за хижеє птаство тії братчики. А як котрий ув'яжеться за возом, той самого косою або засмаленим колякою огріють, що тут і зов'ється ледащо. Інші значні люди Старшина й шляхта, поскидавши кармазини, повдягались у семряги і між простим людям додому піхом пробирались. Тоді-то мужики до панів, кого знали, що добрий пан, почали знов горнутись і до Господи його з-підніження проводжати. А пани почали рахувати, як би не зовсім попустити Україну низовцям на потало. Дивиться Черевань, аж і Тарас Сурмач їде возом із Ніження. Запорожці його у Личаковім кунтуші не займають. На возі з ним іще півдесятка міщан. Побачивши сурмач Череваня. «Ге-ге!» – крикне. «От так наші поживились!» «А що там, беате?» «Та що, під'їхали нас братчики так, що тільки ушима стрепенули!» «А що ж воно вам, бате? Та що? Зараз у бурмистра колодія кубки, коновки срібні, ковші, щоб позносили з усього міста міщани, і столу порозхватували. Став бурмистр їх докоряти, злодіяками, розбишаками взивати. Так і самого трохи не вбили. Не взивай козака злодієм. Тепер кажуть, минулось все моє, а все твоє. Усе тепер обще, своє добро, а не чуже розібрали братчики по кишенях. «Отакі! Ще ж це не все! Тут одні в бурмистра бенкетують, а там голота розповзлась по місту, та давай коло крамних комор поратись!» «Усе з комор порозволікали! Кинулись міщани жалітись до гетьмана, да хтось сміється!» «Ви ж хіба, – каже, – вражі сини не знаєте, що ми тепер усі як рідні брати!» «Усе в нас тепер у купі!» «Так-то підійшли нас оманою січові братчики!» «Я оце з своїми бурмистрами забрався та швидше додому, щоби в Києві в нас не похозяйствували низові добродії!» «Бгадці!» – каже Черевань. «У покляту годину виїхали ми з дому. Коли б у мене тут не дочка та не жінка, то я сів би з вами та й убався з цього пекла!» «Рятуй же їх боржі добродію!» – каже Сурмач. «Бо я вже чув, що гетьман просватав твою дочку в дядьках винтовки за свого писаря!» «Чорта з два просватає!» – гукнув тут, як із бочки, встий голос. Гляне черевань, аж їде Кирило Тур, а за ним десяток товариства верхи!» «Черга з два!» – каже, – просватає! Уже кому що!» «А Череванівна моя буде! Нехай же не дурно буде мене за неї бито киями. «Кирило!» – гукнув на нього Шраменко. «Кирило Тур! Чи чуєш?» А той йому йдучи. «Ні, не чую! Який я Тур? Хіба не бачиш, як тепер усе на світі попереверталось? Кого недавно ще звали приятелем, тепер величають ворогом. Багатий став обогим, убогий – багатим». Жупани перевернулись на семряги, а семряги – на кармазини. Увесь світ перелицьовано. Як же ти хочеш, щоб тільки Кирило Тур зостався Туром? Зови мене або Бугаєм, або що? Тільки не Туром. Дагоді, Бога ради, каже Петро. Чи тепер же до вигадок? Скажи на милость Богу, невже ти знов вернусь до своєї думки? Себто про Чарванівну закидаєш? у від йому Кирило Тур. А чому ж не вернутися? Сомка твого вже біс ізлизав? Не бійся, не викрутиться з запорозьких лап, де кому ж більш, як не Кирило Турові, достанеться Череванівна. Може, думаєш, тобі зставлю? Да йшов, дурня. І помчав із своєю ватагою к Гвинтовченому хутору.